För 10 poäng. Så var det dags för sista ordinarie avsnittet för säsongen av PL-podden. Och vad passar bättre än att låta mig vara med? Jag som nu också tar avsked från den stora scenen. Jag har såklart varit en trogen lyssnare under denna säsong. Och jag lider med Svensson som inte lyckats så bra på vem det är den här säsongen. Men han har ju varit med i flesta avsnitt av alla. Och det är något sorts rekord bara det. Sånt där med att vara med många gånger. Det är något som jag också kan. Jag har ju rätt rekord. 310. Tror inte någon kommer kunna slå det den närmsta tiden. Karriären har varit lång. En karriär som en gång tog sin början i Danmark och Brönby. Ja, det var ju så att jag hamnade i Danmark först. Och därifrån borde av till Turkiet och Galatasaray. Varför allt detta farande runt i Europa? Det kanske ni undrar. Jo, det var så att jag ville ut i England hela tiden. Men jag nekades arbetstillstånd flera gånger. Mm. Mm. Ja. Mm. Ingen som vi drar i snöret för åtta poäng. I Turkiet vann jag kuppen med Galatasaray och då där jag lärde mig hur det var att spela under press. Nottingham, Newcastle och Sunderland var klubbar som jag har försökt att komma till. Men alla gånger blev det nej. Det var det här med arbetstillståndet. Men den 23 december 1997 fick jag den bästa av julklappar. Änkligen fick jag chansen jag hade väntat på. Att jag då under en lång period skulle vara petad av någon som heter Sander. Det var inte vad jag hade väntat mig. Tio matcher på tre år nästan. och inget som var okej. Nej, jag fick nog efter att när kontraktet var slut återförenades jag med Graeme Sones som faktiskt tränade mig i Galatasaray. Har du på att googla där borta? Nej, jag har <näggnare> anteckningar. Men det hade nog behöfts. <trycknare> när ska kunna. Ja, det är lite old school. Är du. Pappa är old school. bara Nej, du får väl fortsätta va? Ja, det verkar som mm. det. Sex poäng. Nu blev jag äntligen nummer ett. Men då fick jag spela i The Championship. Men vi vann Championship direkt och jag var en stor del av seriesegen. Säsongen 01-02 vinner vi Ligakuppen efter en final mot Tottenham. Jag hade många bra spelare framför mig då. Andy Coe, Mark Hughes, Henning Berg. Sen har vi den riktiga legendaren Nils Erik Johansson med laget också. Jag kom i årets lag och jag blev framröstad till årets spelare. Efter många framgångsrika säsonger var det dags att gå vidare 2008. Nu blev det en flytt till Birmingham. Och FIFA tror jag att det så. Det var precis. Men du fan tror du inte skulle vara så jäkla svår. Den kanske jag gjorde. Mm, du kan få eventuellt rätt mycket skit för den här. Jag kan få jag bara känna den nervspräll. Ehm. Mm. Fan. Vad det har jag? Nej, ja, fan, det är mycket information. Och... Ja, tyckte det. För fyra poäng. När jag 2004 i en match mot Charlton gjorde jag mål. Blev jag den andra målvakten i Premier Leagues historia. 310 i rekordet jag har där. Så... Jörgen, jag gissar. Har du gissat? Eller? Ja, Jörgen gissar. Ja, du kan säga att du gissar. Mm. mm. 310 är rekordet jag har Och det är antal matcher i följd Som jag spelade Det var innan den stora coachen AVB stoppade in Hugo Lloris mellan stolparna Istället för mig Ja Jag vet ju vem det är nu Men vad fan hittar han nu Ni får inte gissa nu ändå så det är bara får Jag visste tyst med det nu oh ja, Okej okay. <laughs> Bestämde det är nya regler. Men det är ju klart att jag Man får, får gissa, inte men få då är poäng. Har du poäng? kört det här den 79 <laughs> gånger nu, eller? Men det här, nu är det ju självklart vem det är. Eller? Nej. Varför gissar du inte? Ja, men jag kommer inte på vad det heter. Shit, idiot. Nej, ja, det är självklart. Du är på, på två poäng. Ja, han ja. ja, kan jag inte visa Fan heter han, Gamla gubben. För två poäng. Howard. Keller, Gusan, Hanneman och några andra målvakter som kommer till Premier League är ett stort avtryck. Men frågan är inte om jag är den största av alla. Nu ska jag hem till Staterna igen, jobba som expert på Fox. Jag och min rakade skall åker hem nu. Men det finns ju faktiskt en rykten om att Mourinho vill ha mig. Mm -hmm. Så man ska aldrig säga aldrig. Ja, jag vet ju. Du vet hur den är nu, eller? Nej men jag fan, inte han tott den hem jag ska se vad jag gissat på men det är inte rätt Hämtade, nej det är det är vad är det för jävla jag hade lyssnat på David James. Aha, Brad var, Friedel. Var oh, bra, det var rätt. Jag tror det ska jag så, ska sอกa, alltså de gick ju igenom så här, att de här lägger av och det har varit jättemycket de här så, ja. Sen har det ju två lite större namn, men att han lägger av, det har varit ganska mycket om det Fyra visste jag direkt vilken det var, men jag fan. Ah, Brad Friedel, han är inte det. Det var Sande Westerveld, men jag tillbred, men så började du se om kom Birmingham men där. Menar att han var i, han ja. var till Birmingham. Nej. I Aston Villa? Ja. Ja, ah, det var aha. den valuringen. Men de hade det hade ni ändå inte klart att jag kommer inte ihåg att han har varit det som vill alltså. jag Nej, åh, jag kommer Många inte ihåg matcher. att han började karriären i Danmark och sen gick till Galatasaray. Nej. nej, nej. Den. <laughs> nej den var inte ett... men det nej, var lite lurig kanske, men jag tyckte det hade varit så himla mycket om de här som slutade. Jag ville ha någon som slutade. Ja, jag var som någon annan han var det. med på den här och stått en hel del till kust. Jag har faktiskt missat att, att han skulle sluta senaste två veckorna. Det är några andra lite större som har slutat så jag har missat just han faktiskt. Ja, det drog bara på 10 poäng. Det första du sa, jag, tack, jag säger hej då Ja just det, han kunde det varit, Kanske, mm. men då måste man vara att Som startar var i Bröndby också Ja, ja. det jag kan du gjort Ja Galatasaray, då skulle han matta två gånger då. Mm. Ja, nej men det blir, ingen, det blir ingen straffavgift på den. Nej, men det är hårfint. Nej, men det var bra. Nej, det tycker jag. Den det det, det. sista det kan få vara lite svårt. Där. Den är inte ens i närheten av Jörg Lundqvist. <skratt> nej, den här skulle man faktiskt då ha tagit på fyran. Nej, man skulle ha tagit sex, den här på fyran. 8 till 10 och sånt, men 6. det noll på alla? Nej. Skarpa lyssnare. En två, så han tar en lite grann där. Ja, då kommer jag. Råda snarare. <skratt> Ja, nu ska vi ta och ringa upp våran vän Fabian alldeles strax.